<laughs> uh, okay, kita uh, Berhalik kepada uh, Pelajaran Nahu, Bahasa Arab eh, Jadi uh, Mungkin lepas kita dah, dah Mulakan mukadimanya ataupun introduction Tentang kelebihan Belajar Nahu dan kenapa kita kena belajar Application dia kat mana, bahagian Daripada uh, apa, Pelajaran Bahasa Arab <coughs> Pencahan al-masarakah itu bagi pada bahagian apa? Dan kita pun dah tahu siapa muallifnya, uh, pengarangnya. Tahun berapa dan dan matan Ajummiyah, matan tu apa? Ajummiyah tu di mana? Dalam pancang. Eh. Tak saya ingat. Saya ingat. Okay, tak ingat. Okey. Uh, kita just any information lah. Jadi hari ini insya-Allah kita nak masuk dalam permulaan Tayuk, <tuk> <tuk> <tuk> jadi kita kita kita, kita uh, mulakanek. Eh. Bismillah, ya rohman, <tuk> uh, ya okay. kita kalau tengok. Bismillah. Okay, uh, Bismillah, kalau dia pej X mana? Pej Bukat Salam Motor Pej yang Bukat Lima ni Pej Bukat Lima Okay Eee uh, Pengarang Memulakan kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim Kat sini pun dia ada tulis Eee uh, Okey, kalau kita tengok ulama'-ulama' dulu Nak karang kitab mereka akan mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim Ini very common Every subject kita belajar Kita akan go through benda ni kan Jadi kita pun uh, For the sake of reminding insyaAllah Kita share kat sini Jadi setiap uh, ulama' akan tulis Bismillahirrahmanirrahim pada karangannya Yang pertama Untuk uh, Iktibat Iktibat ni untuk uh, Mencontohi Al-Quran ne eh, sentiasa dan al-Quran kalau al-Quran first buka adalah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua dengan aa, nak, dengan nak amalkan hadis yang mengatakan qululu amrin di balin la yubda'u bi bismillahirahmanirrahim bahawa aq. Eh hadisnya dekat bawah ni riwayat Abu Daud. Setiap perkara yang yang zibal Zibal ni perkara yang dipentingkan oleh syarak sama ada belajar kerja aa, kemudian apa-apalah kan yang yang dipentingkan oleh syarak disunnahkan jika tidak ber, dimulakan dengan bismillahirahmanirrahim maka akta aqta di sini bermakna terpotong ada riwayat lain katakan ajzam ada riwayat lain mengatakan abetar Abetar ni maknanya Seperti binatang seiko binatang ni tanpa ekor Ataupun ajazam Ajazam ni orang yang ada penyakit Ajazam eh, kulit lah Jadi Hasil daripada semua ni Abta ke ajazam ke abetar Maknanya kat sini kurang barakat Kurang barakat jadi setiap sesuatu dengan dengan uh, ulama dulu semua, sekarang kita dengan mulakan mula dengan Bismillah supaya dia kalau tak tak tak sempurna secara tulisan, maka dia se sempurna secara uh, secara -se berkaitnya dia dapat sempurna kesempurnaannya. Jadi kalau kalau kita nampak ada buku-buku lain kan, kitab -kitab yang kita kita yang utamannya kita kita dalam dalam agama ni tak ada bismillah rahman rahim kita jangan cakap pula kan eh? eh, tak ada berkat kita hari jangan kita baca kan eh? ada yang tak saya hantar ni kamus samua seminit yang tebal dan eh? yang kamus dalam besar yang yang tebal-tebal eh yang popular ada dua satu munjit dengan mufid yang selalu dijadikan rujukan ni lah. yang uh, orang kata tak tinggi sangat the level Yang kalau kita rujuk kita boleh faham yang munjit ni tak dimulakan dengan bismillah tapi yang Muhyidd menggulakan dengan masyid Jadi, Jadi kita bila Bagi semua orang rujuk kepada Muhyidd-Muhyidd ni Tapi Mujid dia punya dia punya Diksyari tu macam luas Banyak benda yang dimaksudkan, bagus-bagus Tapi Ada orang tolak Jadi kita nak deal macam mana Kita amalkan Husnul Gha'an And jadi kita mungkin Pengarahnya terlupa Yang kita amalkan, apa namanya Husnul Gha'an Bersangka baik pada penulis dia Jadi apa-apa at any situation Kita sangka baik je Mungkin dia terlupa Mungkin dia terlupa kan Mungkin ada hadis tentang Nabi kata Kalau kalau kita uh, Mahfumnya kalau kita uh, Ada hajat dengan seseorang Kan Tapi dia tak reply Contohnya kita call seseorang Dia tak angkat Kita keturna orang-orang belum buka pintu Kasih dia sampai sehingga 70 70 atau 70 lebih alasan to yourself kenapa dia tak buka pintu mungkin dekat dalam toilet satu mungkin dia tengah tidur mungkin dia tengah solat kira sampai 70 kalau lebih daripada 70 baru boleh ini memang tak buka memang pintu dia macam tu tapi kena kalau boleh <tutuh> tapi kena you reach that maximum dah 70 alasan eh jadi khusmurzuan lah Habib, Habib Abdullah bin Syahab cakap Dua perkara yang kita tak akan sesia Kan ada dua uh, Kalau kita amalkan Kita tak akan sesia Yang tak tanya pada Allah Dan kedua khusmurzuan pada hamba Allah Jadi kalau kita khusmurzuan dengan semua orang Kita tak akan rasa Tak akan rasa Ada hati sakit lah Bersama dengan semua orang kita sangka baik Kita dalam khusmurzuan eh. Jadi kita kat sini Uh, jadi ulam, uh, ulamak uh, Ataupun mu'alif kitab ni Mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim jadi Kita dah tahu kenapa Kitab uh, kita semua dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim Jadi kemudian Dia uh, mu'alif mu, mu, Mulakan Bab ni dengan Ilmu kalam So far Bismillahirrahmanirrahim Tak ada cakap lah Semua ok Dan last week ni ada apa-apa yang nak soal Tak ada eh Si okay, kita go through pelan-pelan ni eh. tak yang kelangka budat. Ya stress-stress sangat. Ini ilmu kalam. Kalam ni apa? Kalam adalah percakapan ataupun speech. Jadi kalam ha! yang maksud kalam dekat sini dari segi definition uh, adalah, okay, kalam maknanya luas sesuatu yang memberi faedah dia adalah speech dalam segi uh, ini daripada sudut bahasa eh, jadi jadi kalau kita tengok setiap perkara tu uh, ulama selalu bagikan dengan dua-dua definition satu dalam segi bahasa lagi satu dalam segi istilah eh, jadi kalau kita kita kat sini a uh, Kenapa kita kena ada uh, segi bahasa dengan segi uh, istilah, kan contohnya uh, bahasa adalah standard lah, bahasa kamus That, Maknanya kalam dalam bahasa kamus, ada dalam kamus kalau kita buka maknanya macam ini Tapi dalam segi uh, istilah, istilah tu adalah istilah uh, bagi sesuatu uh, feel Apa ya? Eh? Betul? Kalau saya Saya Saya Berbual Pasal uh, Apa eh Nak kasi-kongkut Alah tu lihat Kita kasi ambil yang senang eh Sunnah Bila saya sebut sunnah Ataupun wajib Wajib eh Apa fahaman kita Tentang wajib Kena buat eh Lagi Ada Ada Ada ada yang nak kasi dapat tuntutan wajib eh ok jadi kat sini kalau kalau itu dalam segi makna le, lemena kalau kalau kalau saya nak bagikan makna wajib tu punya luas setiap fil ada dia punya makna sendiri bila kita sebut dalam bab tajwid wajib maknanya apa harus maknanya mesti kena panjang eh wajibun guna mesti kena dengur Uh, wajib mai wajib gun fasil mesti kena panjang tapi ada makruh wajib se makruh mutlak ah lebih jadi itu dalam dalam dalam dalam apa dalam segi tajwid kalau dalam segi Fikir apa makna wajib jika buat dapat pahala jika tak buat dapat dosa dalam segi fikir Dalam segi usul Akidah Apa tu wajib Bila kita cakap Allah tu wajib ada Definition ni masing-masing tau Maknanya Sesuatu yang boleh Yang mesti wujud. Sesuatu yang Kena wajib Mesti kena ada Dalam akal dan tak boleh tak ada Maknanya contohnya kalau kita tengok benda ni yang benda ni ada tak? Dia mesti kena ada tak? Salah kalau layman lah eh? Dia mesti ada, besar benda ni kita nampak Mustahil akan kita nak terima yang benda ni tak ada, pasal kita nampak benda ni Tu dalam sudua, dalam sudua uh, Tauhid, akidah Dalam sudua usul pula Maknanya lain juga Sesuatu yang dituntut Oleh syarab dengan tuntutan yang Yang jazim, yang yang, yang benar-benar dituntut Alatulihan jadi uh, kalam ni Bila kita cakap perbahasan ilmu Nahu Hanya pada kalam Jadi kalam di, pada sudut Ilmu bahasa Dan bahasa Arab Ia uh, Sesuatu yang memberi faedah Contohnya kalau Sains Jam ni Jam ni kasih kita manfaat tak? Ataupun berikan kita faedah jadi kita tengok jam tu kita tahu dah pukul 9 Ataupun uh, signage Traffic light eh Lampu kita tahu hijau boleh jalan Kuning stand untuk stop tu Jadi dalam segi bahasa Ia mengatakan, mengatakan itu adalah kalab Tapi dalam sudut ilmu Nahu uh, Nahu apa eh? Nahui, nahui, nahui. Ulama Ulamak Nahu Daripada ulama Nahu Itu bukan kalam Kalam ni Speech hanya, uh, Dia perlu ada empat Kuyut Ataupun empat Empat Empat Perkara ni lah Eh Yang pertama Dia, dia terus uh, uh, Musanif Ataupun Walid mengatakan Kat dalam matanya Al-Kalam Percakapan Hualagun Yang pertama Adalah Kalam hua Puan adalah Ialah Love zone Suatu ucapan Yang kedua Murakab oh, Al-Fuan ni eh? Ini dekat page 1 eh? Dapat semua jadi kalam tu apa dalam pada pada ulama nahu pada ulama grammar, ulama tata bahasa pada mereka kalam jika terdapat empat perkara ni. Yang pertama ia mesti ada, ada adalah ucapan. Yang kedua dia mesti adalah sesuatu yang tersusun. Kita akan go through dia punya definition satu-satu supaya kita tak meneng. Sekarang kita just go through dulu. Yang ketiga dia mesti mufid, memberi faedah dan yang keempat bil wada'i bil wada'i ni maknanya dengan dalam bahasa arab uh, atau makna dalam kiri, direct translation Ada peletakkan kan? letak wada'a makni letak okey yang pertama kalam pada ulama Nahu ataupun dalam perbahasan Nahu yang pertama dia mesti lafaz lafaz ni adalah sesuatu ataupun bunyian yang disebut yang terdiri daripada huruf-huruf hijaiyah yakni alif sampai ya sampai eh yang pertama dia kena uh, dia adalah bunyian yang terdiri daripada huruf alif sampai ya betul ya eh? jadi terkeluar daripadanya set, uh, seperti Isyarat, sign language Sign language tak termasuk Lafaz kat sini Pelan-pelan, ini, ini dia punya Mukadima, ini agak agak agak Pening sikit Tak pening sikit lah. Cuma agak susah nak relate Dengan current situation Kenapa kita belajar bahasa Arab lah Nanti bila kita dah As we go on, nanti kita akan faham lah jadi, lafaz kat sini dia apa? Ucapan ataupun suara yang dihasilkan daripada susunan huruf-huruf hija'iyah Jadi, kita faham kat sini Kalau ada bunyian tapi bukan daripada huruf-huruf hija'iyah Adakah dia lafaz pada ulama' nahu? Okey, okey, okey, okey, okey, sabar eh Haa, <laughs> sendiri saya ni Okey, ah, uh, Faizil eh Faizil tu, Faizun tu? Faizil, okey Okey uh, Aa, bang Wahaf okey? Okey sikit eh, okey, kita, kita ulang balik penumpulan eh Jadi, aa, uh, ilmu nahwu ni Kan, dibahaskan pada kalam Selain daripada kalam, ilmu Nahu tak bahas. Ulama Nahu tak bahaskannya. Faham ini okey. Yeah, okay, saya seorang kalau gram, kalau saintis, orang punya saintis, kalau gram apa? Kalau meneh, mathematician. Beri, beri, beri meneh. Kalau birin, birin. Okey, jadi uh, ulama Nahu Ataupun ulama grammar, scholars of grammar. Mereka bahaskan grammar Pada kalam sahaja Faham? Lepas tu the next question is Kalam tu apa? Kan? Jadi de, pada ulama bahasa okay, generally apa yang kita faham kalam Kalam adalah speech Kan? Tapi kalau kat dalam kamusnya Maksudnya Ia adalah sesuatu yang memberi faedah pada kita Tak sama ada dia speech ataupun tidak traffic light kasih kita faedah tak makni every time kita lalu kita faham kita faham benda uh, something daripada traffic light tu isyarat isyarat ataupun uh, apa lagi um, contoh siren pun sama juga pun pun sesuatu yang beri kita faedah dianggap salam Dianggap speech Pada Ulama' bahasa Kita berbual yang bahasa dulu dan segi bahasa Tapi kalau pada Ulama' nahu Dia perlu ada empat perkara ni lah Kan? Jadi first kita nak kena faham kalam daripada sudut bahasa Ia adalah sesuatu yang Memberi kita faedah um, Apa lagi? Boleh kasi contoh? Bagi siapa yang Dah tahu ni? Hmm. Itu, pun, itu pun Actually uh, pada ulama bahasa is, It is a speech Walaupun kita uh, tak ada bahasa huh, Anything that gives Us benefit Daripadanya Ia adalah speech pada ulama bahasa Language eh Generally Kan sekarang Macam mana lagi eh Ada, ada examples Sobat right? kan oh, oh, Tak, tak, tak nak cikgu cik bahasa cik. anything but Or singer like Or uh, ah, someone Asya. can benefit to... and, uh, Sound Aha. <coughs> <coughs> itu, itu, itu pada ulama' bahasa Ia adalah speech oh. Pada ulama' bahasa Asya. Jadi kat sini Asyar okay, okay. <coughs> Pening cakap pening ke kita pelan -pelan, tak? Kita pelan-pelan tak apa-apa Ini memang susah sikit nak relate Nanti along the way dah macam kita belajar Bahasa Inggeris lah Aku <laughs> pun bahasa Melayu sama jadi yang tu pada kalam pada ulama bahasa kita semua faham eh anything that gives us uh, benefit ataupun uh, memberi kita faedah daripadanya betul English saya hancur sikit jadi tolong saya-saya sama-sama eh okay, jadi <coughs> pada ada salah Jadi pada ulama grammar, the scholars of grammar ataupun uh, ulama nahwu yang dipanggil nahwiyyin, mer pada mereka kalam perlu ada empat perkara ni baru dianggap kalam. Pada ulama grammar speech dianggap a speech jika ada empat perkara ni. Yang pertama dia mesti adalah bunyian yang merangkumi daripada huruf alif dengan sampai ya. Jadi Papnya daripada sini bunyian yang tak ada tak uh, tak merangkumi daripada alif sampai ya dia bukan telam contohnya hello hello eh nah ya, tapi itu itu itu na, nanti esok uh, yang tapi itu tak termasuk jadi kat sini kalau katakan Muuu Dia kalam ke bukan? Kenapa bukan kalam? Hmm? Dia bukan alif dan Ah ha, dia grup alif dengan dia kan? Tapi dia pun <laughs> <laughs> Sorry Muu <Kat>, Muu <laughs> mu, ok Muu kat sini dia ada adalah bunyian, Tapi dia bukan daripada alif sampai iya eh Tapi kita can, can spell it out lah Bunyi kereta, bunyi, eh, apa lagi? itu Haa Haa Ok eh? itu bunyi yang semua Tak, tak <laughs> ada perbahasan ilmu Nahu kat sini eh Dapat Haa Jadi yang kedua Alkalamuhualamun muraqabun murakkab dia mesti tersusut Daripada paling kurang Dua kalimat ni okay, nanti kita pergi bukunya eh. Okey kalau kat dalam buku dia tulis apa? Murakab B1 yang kat bawah adalah tersusun sekurang-kurangnya daripada dua perkataan, two words. Sekurang-kurangnya. Jadi fahamnya kat sini kalau dia satu word tak dianggap dalam pada ilmu uh, ulama nahwu ataupun uh, uh, ulama grammerlah eh. Faham. Murakab Contohnya Dia ada kasih contoh kat belakang Muhammad Zaki Yun. Muhammad adalah orang yang bijak Zaidun Waqifun Zaid adalah orang yang berdiri uh, Ataupun standing eh Okay dia cak, dia cakap eh Paling kurang Haa uh, Haa um, Murakab tersusun perlu kepada dua words eh iaitu isi the both isim nanti kita akan go through apa tu isim isim face on dia adalah noun Ataupun kata nama kata nama adalah kata nama adalah sesuatu yang tak terikat dengan waktu nanti kita will go to the definition dekat sini katanya contoh susunan daripada dua isim adalah Bof adalah noun Contohnya Zaki Eh, Muhammad Zakiun Zaki Muhammad Adalah orang yang bijak Jadi, Bof adalah noun Tak ada terikat dengan waktu eh Yang kedua Zaidun waqifun Zaid adalah orang yang berdiri Faham? Jadi Muraka tersusun ni It's either Bof isim Ataupun The fe'el Dengan isim Isim dengan PN. Satu isim, satu fe'el. Fe'el tu apa? Fe'el uh, verb. Verb. Ver. Kalau orang kita panggil apa? Pe'el. Pe'el dia ni eh, aku dah tak actually perbuatan eh. Perbuatan. Katanya, untuk master satu language, you need to have at least thousand vokets vocab kalau kita nak master satu language waktu tengah belajar sedar tak sedar kita orang Melayu adalah orang, bangsa yang ketiga in the standing yang paling banyak menggunakan bahasa Arab jadi actually senang untuk kita nak bahasa master bahasa Arab lah dan kita, kitanya Ada yang yang dah pernah buat research Kita ada at least Thousand and seven hundred words Yang sama Makna Exactly sama dengan Basara Runtanya masjid Apa lagi? Komi Yang benda yang harian kita dah gunakan Lagi apa? Antaranya PL ditukarkan Banyak-banyak benda Yang tu Okey kita balik ke sini Jadi isim dan PL PL tu adalah verb Kata kerja Contohnya Jalasa Saidun telah duduk Zaid Zaid telah duduk. Kat sini dia ada kait dengan waktu mereka selalu gunakan telah, sedang ataupun akan. Untuk nak differentiatekan a perkara ni sedang berlaku ataupun eh, nak nak differentiate -kan antara isim dengan fiil. Ha. Mereka akan mereka terjemahan Melayu mereka akan juga Gunakan M3 lah, sedang, telah Dengan akad untuk bezakan antara SIM dengan PL dan PL pun uh, menunjukkan PL yang sedang Ataupun uh, atau yang telah lalu eh Eh kat sini dia cakap, saya telah Duduk, maknanya It's a past 10 eh Itu nanti kita akan go detail Waktu kita kita Touch on PL lah Yang kedua, Syaribah Muhammadun Muhammad memang telah minum. Senang. Okey. Okey okay, eh. Ada apa-apa yang belum? Tak sini betul-betul apa everything. dapat. Jadi tersusun tersusut maknanya Nanti faham eh? Mainnya tersusut. Jadi, kat sini Kalau dia satu kalimat, adakah ia kalam? bang wah okey okey eh dalam lain eh jadi kalau kat sini dia cakap paling kurang dia mesti dua kalimat ataupun dua words kalimat tu words harf tu kuruk ataupun letters uh, sentence atau dia jumlah okey nanti kita tengok-tengok dapat tak eh? jadi kat sini kalau kalau dia one word Tergambar tak Kalau ada satu word Tapi dia adalah kalam Dari uh, pada ulama Nahu Tergambar Ini kita jadi rutin Whenever kita, kita belajar pasal uh, Bahasa Arab Kita try to translate it to Kita punya bahasa Melayu Pasal it's exactly the same lah Cuma In terms of grammar Mungkin dalam bahasa Melayu Mungkin tak ada Ataupun uh, Beza sikit lah Tapi Generally semua sama Dengan bahasa kita lah jadi kalau kita cakap Kalam uh, tu Perlu pada At least dua kalimat Kita tak boleh cakap Muhammadun Muhammadun salam ke? Tak salam, Sebab Paling kurang Kena dua Jadi kita cakap Muhammadun uh, Orang yang handsome Dah berapa Empat words Empat words satu Perkataan Perkataan dapat ya eh? Jadi yang ketiga Ia Okey tapi tergambar tak kalau kalau kalau dia satu perkataan tapi dia kalah Tergambar? Contoh hmm? order, order eh. Contohnya macam titik. Itu satu wei. Tapi dia kasih kita makna tak? Faham eh? Tu actually a full satu word yang kita betul-betul faham lah di. Ha, ah, tapi kat sini actually ada ada di di mas, di, di cover. Actually, bawa bangun pun actually more than two words. Jadi tak tergambar kalau kalimat itu kurang daripada dua dan dia dianggap kalim atau speech. Eh? Order je yang the, the next exception lah, tapi order pun actually the more than one buat lah. Apa actually? Nah, lepas ni dah okay. Ni nempat dia ada macam pening sikit Sebenarnya pening saya yang nak sampaikan. Sebenarnya, okay, kalau mungkin kalau kita mau have a better understanding lah kan. As for the buku kita just run through apa yang boleh dipahamkan. Lah. Yang ketiga, Mufid membeli faedah Mengandungi makna Ataupun yang dapat difahami Apabila orang yang mendengarnya Orang yang mendengarnya Tanpa perlu bertanya kembali Kerana kurang jelas ataupun tidak difahami Okey, kat sini Kita kita fahamkan dulu baru kita pergi buku ya Buku very textual lah ya. Uh, mufid adalah sesuatu yang memberi makna Ataupun memberi faedah Baik. Jadi apa, apa maksudnya kat sini Maksudnya kat sini uh, Sekira-kira Such as Kalau satu orang tu cakap Dia faham Dia tak tertunggu-tunggu lagi Eh dia nak cakap apa, dia nak cakap apa. Contohnya dia nak cakap, Kalau Zaid datang nanti Itu lebih daripada dua kalimat tak? Lebih eh alah okay. lafaz kita jangan cakap dulu pasal lah. kita go go eh? Jadi kalau kalau Zaid datang nanti semua kita tunggu eh? ayat cerita dia datang kan. Ah, jadi kat sini tak beri makna ataupun tak beri faedah. Orang masih tertunggu-tunggu lagi. Jadi dan maksudnya kat sini dia nak kena ada complete sentence sekira-kira kalau orang dengar orang kefaham. Oh kalau Zaid datang nanti aku tak nali sampingannya. Tak. Ha. Okey tak faham saya tak faham ke okay. ke okay. kita pergi buku eh? Al-Mufid mengandungi makna iaitu yang dapat difahami apabila orang yang men orang mendengarnya tanpa perlu bertanya kembali kerana kurang jelas ataupun tidak dapat difahami. Faham eh? Buku bagi terang kan. Eh? Contoh ayat di sini di uh, yang boleh difahami seperti al talibu mujtahidun. Pelajar yang rajin. <tik> ataupun sungguh-sungguh. Yang kedua nama aliyun telah tidur, Ali telah tidur. Ini a complete sentence yang yang orang bila dengar orang terus faham. Jadi contoh ayat yang tak boleh difahami, film a di sekolah. Jadi kenapa yang di sekolah kan? Orang macamnya di sekolah, unless kalau sebelum tu dia tanya kau kau kau kau Awak kat mana? Dia dikata awak kat mana? Dia dikata di sekolah. Di sekolahnya dipahami daripada soalannya. Saya di sekolah sini. Rame. Di faukos faukos syajiro di atas pokok apa benda yang yang biasa dijadikan contoh itulah bila disyaratkan sesuatu, sesuatu yang disyaratkan kalau Zaid datang kenapa kalau Zaid datang tudia okay. dia comma zaidun jika Zaid berdiri ya nah itu antara okay. cara tentu contoh contohnya Jadi eh, mufit ni faham faham eh sesuatu yang bermakna sekira-kira orang tidak menunggu ucapan set selanjutnya bil wadai jadi okay, okay. bil wadai makna dia makna dia bi tu dengan kan wadak al wadak -wada tu maknanya letak okey kat sini ada ada dua maknalah okey kat bawah pandai boleh tak boleh dia cakap iaitu dalam bahasa Arab Jadi keluar daripadanya bukan sesuatu yang bukan bahasa Arab jadi bila-bila kita tulis bahasa English, bahasa Rom apa Nahu uh, tak dibahaskan di situ Ulama' Nahu tak bahaskan. Jadi kalam daripada pada ulama' Nahu adalah Ulama' Grama adalah Suatu yang ada bunyi Yang merangkumi daripada alif sampai ya, Yang tersusun daripada sekurang-kurangnya dua yang memberi makna Yang jelas Sekira-kira orang tidak menunggu uh, Percakapannya Ataupun sesuatu yang tidak jelas Yang keempat adalah Perletakan Dalam bahasa Arab Kat bawah tu kalau kita tengok Dari footnote kan eh, Nombor 5 tu Al-Wadu'amu Al-Wadu'amu Uh, ada ulama menafsirkannya men men men men sebagai al-qasd maknanya intention bila bila dia lafazkan ni semua dengan intention terluar daripadanya bila orang yang tidur dia berbual adakah itu kalam ada ulama ada tu bukan kalam perbahasan perbahasan kalam ni actually baik luas waktu dia datangkan dengan definition macam ni dalam dalam tauhid eh kalau, kalau, kalau kita bahaskan dalam Tauhid Kalamullah Perkataan perkataan Allah Al-Quran tu Kalamullah ada, Adakah itu kalam Ataupun tidak Adakah itu sesuatu yang daripada Allah Al-Quran ni, Tulisan ayat Al-Quran tu Adakah ia kalamullah Ataupun bukan itu dalam perbahasan dalam ilmu Tauhid Jadi kat sini dia datangkan dengan de Definition ini, supaya tak tak Include benda-benda macam itu Faham? Faham? Okay Okay Okay, ya? okay eh? ni dah, serius ni lepas ni dah okay <tantun> <tantun> Lepas ni dah senang <tantun> Sekarang, sekarang, sekarang memang aa, Kenapa Sebenarnya kalam ni apa tau Dalam-dalam bahasa, kalam tu adalah Sesuatu yang kita Uh, detik kat dalam hati Bila kita nak cakap something Eh dia ni Baiklah hmm, orang Kat dalam hati tu Itu sebenarnya adalah kalam Dalam Dalam Segi ah. apa, dalam Bahasa lah kan Sesuatu Tasnin kalam dalam define sesuatu yang terlukis dalam hati. Bila kita bila kita ucapkan kat dalam uh, gunakan lidah itu sebagai dalil apa yang kita katakan kata kat dalam hati. Sama juga. Jadi lidah ni sebagai translation of uh, ataupun uh, projection ataupun reflection whatever it is and adalah dalil sebagai apa yang ada kat dalam hati kita bila kita cakap sebab tu, adakah bila kita type, itu dikira kalam? Actually, is kalam. Tapi bukan pada ulama' nama. Kan, perbahasan. Bila kita type, we can express kita punya kalam ni dengan banyak means. Mungkin dari, uh, dengan kata-kata, dengan tulis surat, dengan mungkin buat sketch. So, actually, kalam. Tapi kalam semua tak masuk dalam... leleng jam point ketiga istilah kalam what is written here is actually apa yang di di transfer it's actually a kalam tapi di transfer kat sini Terkeluar daripadanya tulisan tu is actually uh, tulisan yang bukan uh, kan lafaz yang mengatur, merangkumi daripada Ali sampai yak maknanya tulisan yang tidak dirangkumi daripada adik sampai Ya' Walaupun kita faham yang yang ini maknanya contohnya pen lebih some design of something kan. Eh? Tapi uh, itu itu dia punya takhrij ya, kan. Terkeluar daripada makna lafaz ya itu. Bukan tulisan bahasa Arab yang itulah lah. Tulisan bahasa Arab ni is actually uh, a trans transformation daripada apa yang kita cakap. Lah. Sebab tu kita masih boleh apply nahu kan sini. Okay So far, okay Salam eh salam malam semua dah salam Kalau <laughs> kelihan Okay Kita test this definition dulu Kan uh, InsyaAllah Bila kita dah go to Nanti uh, We can have uh, A better Understanding tentang ni lah So basically kat sini Actually Sazuli kat Ada ni Kan ni dia punya set betul. Oh. Suara pun. Ah. Ke ana kecil pink kan. Kecil dia yang yang poin dia kat belakang tu bukan depan. Dia repeat kosong dengan ana free dia benda-benda tu. Pasal tadi. pasal dia kalau macam susah nampak kan dekat number 1 number 3 free. Kalau kuning, kalau biru. Ah macam ni. Justi dia kata kat yang first sekali actually Itu pun saya ikut Macam mana? Macam mana? Dia mula dengan uh, yeah. Gila ya maksudnya? Macam mana? Macam mana? Saya di dalam ke Azul Bia? Di dalam ke Dia terbatas The is doing examples, mm -hmm. reading for us and then sharing for us And give us examples Okay, okay uh, kita Perkiraan lagi lima minit eh Kita habis panik Jadi, kalau kita tengok ni okay, yang yang ni Ni actually Is exactly in the pula kan Sebab kalau tak perlu nanti dia jadi page kosong Jadi okay, kita buatlah macam-macam ni jadi kalam must consist of these four things Yang pertama, lafaz atau ucapan Yang kedua, mesti tersusun Yang ketiga, dia mengandungi makna Yang keempat, dalam bahasa Arab Itu kalam So the next one yang saya nak share Actually Kalam ni, perkataan ni, bahasa Arab Dia cuma ada tiga kategori je, tiga bahagian Iaitu isim, pl dengan haram kalau kita tengok the next page eh? yang kala kala ni jadi kita bahagian kalam ada tiga tiga benda Dia ada kita ada isim iaitu kata nama ataupun noun yang kedua pn kata kerja ataupun verb yang ketiga harf harf adalah kata sendi dalam bahasa Melayu Kata bahasa ataupun particles nah ini buat nak get back to primary school yang buku english eh? Jadi contoh-contohnya ada kat bawah ni. Apa tu isim? Contoh isim adalah seperti yang kat bawah ni, makanan, minuman, sekolah, rumah, Dan kereta, Zaid, Ali, meja dan masjid. Ni apa yang uh, saya boleh share lah Sepuluh ni. Dia contoh PEN akala telah makan nama telah tidur ukun waraba telah pukul sania telah mendengar yarasa telah belajar kitabah telah tulis solat solla solat pun daripada bahasa arab sona puasa zahaba telah pergi jalasa telah duduk dan harf contoh harf tu apa min daripada ke di ataupun dengan harf ni apa? berharf ni okey noun dengan verb kita faham eh okey eh dia harf ni adalah perkataan yang tak boleh diri dengan sendirinya dia nak kena ada something before and after dia untuk nak nak, nak fahamkan kalimat tu jadi kita cakap kalau cakap di kita takkan faham kalau kita cakap di atas meja oh something yang ada dekat atas meja jadi haraf ni adalah partikos ataupun satu sendi Jadi ceritanya kan dekat dalam Al-Quran yang banyak-banyak tu Berapa? 600 pages Ataupun ada berapa? Berapa words? 6,666 Perkataan Macam-macam cerita tu kan Yang basah haraf yang orang pening-pening tu Cuma ada tiga benda ni je Ya senang kan? Senang kan? Senang Alhamdulillah Baik Uh, nak no, rasa kita stop sini dulu Okay Next kan? Next week kan Maybe Nak umbul Tak umbul Boleh ha? ya. Boleh eh bagi umbul eh Kita cuba satu orang uh, Salah satu One H lah kan Kita dapat Maybe satu orang Keluarkan Contoh Kalam Dan bukan kalam Satu orang dua satu contoh ini adalah kalam dan satu contoh ini adalah bukan kalam yang contoh-contoh daripada uh, yang kat sini boleh satu orang dua atau satu orang atau bidul dan lawa contoh tadi yang tu lah maknanya yes. kena kena kena construct. Yes. Oh contohnya, contohnya kalau uh, kalau saya nak bagi contoh eh yang bukan kalam eh, yang kalam semua makruf eh, senang eh. Yes. Uh, mungkin boleh tambah sikitlah. I and I saya ke awak ke, dia ke. Ah uh, okey kat sini ada Zaid makan atas kereta. Kalam tak? Kalam, kalam eh? Tapi itu tak semua lah orang ke dalam kat atas kereta <laughs> Tapi dia kalam eh? Dalam bahasa, dalam dahulu dia betul Boleh? Zaid makan atas kereta contohnya Jadi contoh yang bukan kalam Zaid kereta <laughs> Unless transformer Boleh eh? Zaid kereta Tu bukan kalam <laughs> Boleh eh? Jadi satu orang, tiga cik kan? Eh? Cikgu je dekat tiga Tiga Tidak. yang kalam, tiga bukan kalam <laughs> okay. Tadi nanti okay, macam mana Bagi uh, okay, Ustaz, nanti contoh Macam kita nak buat uh, Ayat, contohnya Kalau Zahid makan, adakah tiga Zahid Al-Qala, ala uh, Sayyarah, macam, macam mana, macam mana Ataupun uh, fail dulu ke, isim dulu ke Macam mana, nak, ayat ni Ok, uh, sekarang eh Okay. Bila bila kita bahas tentang uh, Murakab Murakab ni actually dua dua, dua. Tadi kita lihat rambu kan ha, Kita tak baca betul Kat rambu ni tulis Murakab terdiri Ada dua tak Satu Both isim Another one Fa'el dan isim Satu fa'el dan satu isim That's the minimum Jadi kalau kita cakap Contohnya kat sini Kita actually As simple as kita boleh cakap Akala Zaidun Ataupun uh, Nama Zaidun Zaid Orang yang Telah tidur Jadi kita mulakan dengan PL dulu Haa ah, tu kalau kita mulakan yaudah. Kita Okey kita mulakan idea dengan Isim dulu Ataupun PL dulu Ida orang Okay lah Yes Paling masalah Sementara Sementara So far, Boleh mula Tapi I think for now Kita belum masuk topik Yang kita mulakan Dengan huruf, -huruf dulu Hey, Okay Boleh Tidak makan tuh. Oh, okay, <laughs> <laughs> itu itu dah masalah juga. Macam sepak bola dengan sep, bola sepak. Eh. Oh. Sepak bola kita sepak bola, bola sepak bola yang kena sepak bola. Eh. Okay. Dia, kalau dalam segi bahasa, for now tak make much difference. Nah? Tapi kalau kita go in-depth kan Dalam literature dia Ada bezanya Kenapa kat dalam solat kita cakap Iyaka nak budu Iyaka nak kena setahil Kenapa kita tak cakap uh, Nak budu Iyaka Dalam bahasa Melayunya Kenapa kita cakap Kepada engkau lah kami sembah Dan kepada engkau Kami meminta pertolongan Kenapa kita tak cakap Kami meminta pertolongan pada engkau Ada perbezaan hmm. Kalau Kalau Per, uh, kita memperhalusi bahasa tu Ada difference Kalau orang demand Tak ada beza lah Aku sembah kau Kau aku sembah Tak ada beza Tapi kalau kat dalam bala Dia akan bahaskan Kepada kau Maknanya fokusnya Kita zoom pada Allah And nobody else Kami sembah Bila kita cakap Kami sembah dulu Maknanya Orang bila dengar tu Orang akan Fikir kat dalam mind dia Dia sembah siapa Mungkin banyak orang tu tu keindahan al-quran yang saya belum sampai tahapnya untuk nak share sikit-sikit boleh tak kita macam ah boleh eh tapi aku rasa kalau nak okay, just for to generalize eh to construct the the ayat ni jumlah eh, okay, we we will follow this template first kita akan dengan dia punya fael dia kata kerja dulu fael dia dulu baru dia punya dua dia punya siapa yang lakukan baru dia punya Kena buat So contoh eh Doroba Fail kan Telah pukul Doroba Zaidun Yang memukul Ali Yan Ali yang kena pukul So Fail dulu Baru Yang buat Baru yang kena buat Okay Okay letak? That's how we just construct this For now For now Ini dah dia, eh Dah dah So dulu Amin eh Dah ada Coba, coba ada. Sapi, tapi we don't know who is the. Ah, tu, yeah, tu dia make sense. But who know? Kali Kita sibis satu minit. Consil dia, prosedur. Ah, kalau pada orang istikharah. Makanya, Kalau mus, Anak ah, cakap, uh, saya dan bapa anieh ini sediak tengah buat alih, buat ancol siling dan bersih yang buat alih ya pendek ancol siling, kata musuh, bapa Dia tak apa, tak apa, tak apa, tak apa, tak apa, tak apa, tak apa, tak apa, tak apa, tak apa, tak apa, tak apa, tak apa, tak apa, tak apa, tak Okay, for now, kita kuasakan okay, uh, ayat dengan menggunakan... boleh share macam so ni the minimum yang kita macam mana kita nak construct ayat dan FN isim ataupun isim isim ataupun isim FN boleh okey okey okey macam mana pending kejap alhamdulillah ah ada boleh tak okey okey jadi, ah, Hadi okey. Abang Haizil okay okey. Okey, jadi kita nak contoh, tiga contoh yang kalam dan tiga contoh yang bukan kalam. Yang bukan kalam senang. Cuma buat sembarang ke ya? Tak make sense lah. Boleh? Boleh? Okey, jadi kita rempik di sini dah dulu. InsyaAllah kita sambung lagi... ditermin tasrika para suatu orang asam bismillahirrahmanirrahim subhanallahi wa bihamdika al-syadu anta astaghfiruka wa atubu ilaik bismillahirrahmanirrahim al-asr inna al insaana lafii khusr ilal ladzi aaman wa 'amilus shalihaati wa nawasaw bilhaqqi sallallahu alaihi wa sallam kama li wa brothers request kita solat isya